Pista 19 Subsemnul șarpelui cu pene De ce să ne ocupăm tocmai de cultura maia? Că doar există atâtea zone obscure chiar și în domeniul cercetării omului. Cred că răspunsul sune astfel. Cultura maia nu numai că a produs genii, dar le-a creat într-o atmosferă care ne apare cu totul neverosimilă. Când te ocupi de indienii maia, nu trebuie niciodată să te aștepți la ceea ce este firesc. În domeniile nepractice au creat lucruri excepționale, în cele practice au ieșuat. John Eric Thompson În cadrul unor anumite limite, nicio regiune nu poate să rămână mult timp un centru de progres economic sau cultural dacă nu dispune de resurse naturale adecvate corespunzătoare etapei respective de dezvoltare tehnică. O condiție negativă la fel de importantă este ca clima regiunii respective să nu fie prielnică bolilor endemice sau debilizării generale a populației, cum a fost, de pildă, cea care a pus capăt vechii civilizații Maya. John Bemal Dicționar Maya, numele unei vechi populații indiene din America Centrală, limba indiană americană vorbită de această populație. Din Dicționarul explicativ al limbii române 1975 Legenda calului de aur din Taia Sal Stella mărturie de piatră a scurgerii timpului Enigma orașelor părăsite Explorând fântâna morții din Cicenița Șosele într-o țară fără vehicule Calendarul ritmul timpului îi umplea de încântare ce s-a întâmplat în anul 3113 înaintea erei noastre? Progrese în descifrarea scrierii Maya În jurul vechii civilizații Maya s-au țesut numeroase legende care atrag până în zilele noastre oameni mai mult sau mai puțin pregătiți să întreprindă cercetări arheologice. Una dintre aceste legende este cea legată de Calul de Aur din Tayasal, care, ca multe alte legende, se bazează pe un fapt istoric real. Cronicile vremii arată că în 1524, în drumul său prin regiunea Peten, Cortez a pătruns în localitatea Tayasal, unde l-a creștinat pe regele Canec, care a recunoscut și suveranitatea regelui Spaniei, Carol Quintul. La plecare Cortez și-a lăsat aici calul care se pare că îmbătrânise și nu mai putea face față dificultăților drumului. După plecarea spaniolilor, locuitorii din Taiasal au uitat și de creștinare și de regele Carol și au început să adore calul, pentru ei o ființă fabuloasă venită din alte lumi. Conform vechiului lor ritual, îi aduceau bătrânului armăsar andaluz ofrande, îndeosebi copal, rășina balsamică a acopaierului și balche, suc de agavă fermentat. Bietul cal, care nu putea trăi cu tămâie și rachiu, s-a stins de foame. Aici se sfârșește istoria și începe legenda. Temător să nu-și atragă mânia zeului cal, indienii din Thaia Sal au făurit un cal de aur în mărimea naturală pe care l-au așezat pe un postament în templul lor. La asediul Thaia Salului de către spanioli, în 1697. Câțiva preoți mai au reușit să scape din încercuire cu calul de aur, pe care l-au ascuns într-o peșteră din fundul unui lac, probabil chiar al lacului Peten. De mulți ani, legenda calului de aur al vechilor maiași exercită un fel de fascinație mai puțin asupra arheologilor cât asupra căutătorilor de comori. Câteva sute de kilograme de aur reprezintă o sumă respectabilă. Așa se face că, din când în când, căutătorii calului de aur din taia sal nu se sfiesc să înfrunte pădurile mlăștinoase ale silvei, jaguarii și frigurile șerpi veninoși, lianele cu spine ascuțiți și roiurile de insecte cu înțepătura dureroasă. În ciuda faptului că unele dintre aceste expediții, bucurându-se de mijloace financiare îndestulătoare, au folosit echipament modern, pompe aspiratoare, costume de scafandru și așa mai departe, tot ce au găsit după ce au străpuns stratul de namol depus de-a lungul veacurilor, au fost niște fragmente de ceramică pe care niciun muzeu din Mexic, Guatemala sau din altă parte a lumii nu le-au socotit vretnice să figureze printre exponatele sale. Dar nici arheologii și nici acești aventurieri ai arheologiei care sunt căutători de comori nu dezarmează prea ușor și poate că într-o zi unul dintre ei, mai tenace și mai norocos, va face marea descoperire. Asemenea, cazuri s-au mai întâmplat. Cultura maia a fost nu numai vecină, dar și urmașă directă a unei alte culturi vechi, a olmecilor, al cărei centru se afla în localitatea Laventa, pe o insulă acoperită cu mlaștini. Se pare că olmecii au fost primii locuitori ai lumii noi care și-au dat seama de importanța calendarului. Cea mai veche dată săpată în piatrele aparține pe o stălă dintre Zapotes, anul corespunzător calendarului nostru, 31 înaintea erei noastre. Următoarea dată săpată pe o figurină deja deită este 162 era noastră, dar ambele date sunt relativ târzii. Pentru Laventa, măsurătorile cu carbon 14 au dat 1454 plus sau minus 300 de ani înaintea erei noastre, până la 126 plus sau minus 250 de ani era noastră. Calendarul Olmec a fost preluat de către Mayaș, care l-au îmbunătățit, făcând din el cel mai exact calendar din lume. Primele știri despre amerindienii Maya datează din jurul anului 500 înaintea erei noastre, când s-a desfășurat despărțirea huaxtecilor de maia și propriu ziși, proces îndelungat care se întinde peste trei veacuri. Acest proces este și legat de o chestiune care până acum n-a primit o explicație satisfăcătoare. Deși cercetările mai noi au arătat că etnic și lingvistic, Huaxteci sunt înrudiți cu marea familie Maya, cu toate acestea, în timp ce popoarele Maya și-au dezvoltat neîncetat cultura, ajungând pe o treaptă înaltă, Huaxteci au rămas la un stadiu destul de înapoiat. Ei n-au participat la dezvoltarea scrierii hieroglifice și a calendarului, n-au folosit elementele tipice ale arhitecturii Maya, iar în artă, cu toate că au creat un stil propriu, l-au păstrat aproape neschimbat vreme de milenii. Prima perioadă istorică a popoarelor maia, numită de arheologi, perioada de formație, durează mai mult de 8 veacuri, până în anul 320 era noastră. Din această perioadă au rămas doar puține vestigii răspândite pe aproape întregul cuprins al teritoriului. Figurile de ceramică găsite în regiunea Peten, au trăsături caracteristice care arată că vechii locuitori ai regiunii erau într-adevăr maiași. Fapt care poate fi stabilit destul de lesne de vreme ce, dintre toate populațiile cunoscute mai ales în acea regiune, maiașii au fețele cele mai late și capetele cele mai rotunde. Craniul cu diametrele longitudinal și transversal aproape egale. Până aproape de zilele noastre, ei și accentuau brahicefalia aplicându-și de la o vârstă destul de fragedă un soi de rame în jurul capului obținând astfel deformarea dorită a craniului care trecea drept criteriu de frumusețe Unele figurine din acea perioadă modelate de mână au brațele și picioarele tratate într-o manieră pe care astăzi am numit-o impresionistă anunțând dezvoltarea viitoare a sculturii Maia această epocă de înflorire a culturii Maya, cuprinsă între anii 320-987 era noastră, este desemnată de istorici sub numele de Vechiul Imperiu, prin analogie cu istoria Egiptului Antic, un răstim de peste șase veacuri și jumătate, care începe cu cea mai veche dată săpată pe o plachetă de jad găsită pe locul actualului oraș, Puerto Barrios, din Guatemala. Cea mai veche stelă datată se află la Uaxactun și poartă data 9 aprilie 328 era noastră, fiind descoperită în anul 1916 de către arheologul Silvanus Morley. Și se sfârșește cu părăsirea principalelor centre din motive care până astăzi n-au fost pe deplin lămurite. Unii arheologi sunt de părere că orașele Maiașe din Câmpie formau în această perioadă o federație a cărei conducere se găsea în mâinile unei mici caste de preoți și de nobili, înrudiți și dominați de preocupări religioase. Conducerea fiecărui oraș era dualistă. Un șef, halaci unic, care exercita autoritatea civilă având funcții religioase și un altul, achkan mai care se consacra activităților sacerdotale și studiului astronomiei. Pătura conducătoare făcea un apel constant pentru mâna de lucru în micile așezări din jurul orașului, pentru construirea de temple, piramide, palate, stele. Construcțiile se ridicau după culesul porumbului, când oamenii de rând puteau lucra la căratul materialelor, sub conducerea arhitecților, zidarilor și pietrarilor. Ritmul construcțiilor s-a accelerat către sfârșitul perioadei vechiului imperiu. Nu numai că se clădesc edificii mai multe, dar și calitatea construcțiilor se îmbunătățește. Zidăria devine mai fină, clădirile mai spațioase, ceramica mai îngrijit lucrată, stelele mai grațioase, iar sculptura manifestă mai multă sensibilitate, mai multă inspirație. La sfârșitul acestei perioade de înflorire, orașele Maiașe au început să decadă, proces care se produce uneori destul de subit. În câteva cazuri, munca încetează atât de brusc, încât platforme a căror construcție se terminase, nu și-au mai primit clădirile, iar la Uaxactun, zidurile ultimei clădiri sunt ridicate numai pe jumătate. Datele înscrise pe ultimele stele ne îngăduie să situăm în timp această stagnare care se produce treptat în unele orașe destul de timpuriu, la Acopan, puțin după anul 800. În anul 987, construcțiile înceteaseră pe întreg teritoriul locuit de maiași. Cauzele stagnării n-au găsit o explicație mulțumitoare. Mai răspândită este părerea că metodele de agricultură, defrișarea pădurilor prin foc, cultură vreme de 2 sau 3 ani, apoi părăsirea pământului lăsat iar în voia pădurii, cereau eforturi prea mari, creșterea populației ducând la o subalimentație cronică, astfel că oamenii au fost constrânși să emigreze. Explicația nu este pe deplin satisfăcătoare, deoarece în unele regiuni, de de la Quirigua, Pământul este fertil, inundațiile periodice ale râului Motagua asigură recolte bogate. Și cu toate acestea, Quirigua a fost unul dintre primele orașe care și-a încetat activitatea, ceea ce pune sub semnul întrebării o asemenea explicație. Unii oameni de știință au emis părerea că înfloritoarele orașe ale vechiului imperiu au fost părăsite din pricina unor epidemii și înclinau să creadă că este vorba de paludism sau malarie și de anchilostomiază, boală provocată de un parazit intestinal, care constituie până în zilele noastre o problemă destul de serioasă în această regiune. Cercetări recente au dus la concluzia că, după toate probabilitățile, aceste boli au apărut în perioada postcolonială, că nici hematozoarul palustru și nici viermele, pe care parazitologii îl numesc anchilostoma duodenale nu se cunoștea înainte de apariția spaniolilor în America Centrală. Iată de deci, o altă binefacere adusă de conquistadori, acești aventurieri care în numele civilizării popoarelor amerindiene, au înscris o pagină dintre cele mai negre în istoria umanității. În afară de aceasta, asemenea epidemii implică o încetinire lentă progresivă a activității. O reziduurile ridicate numai pe jumătate la Waxactun sugerează un eveniment survenit pe neașteptate, o catastrofă. O ipoteză interesantă aduce între alții arheologul american Thompson, anume că prin anii 900-950 au izbucnit o serie de revolte țărănești împotriva minorității teocratice, preoții și nobilii, Revolte provocate de către abuzurile în cererea de mână, de lucru și de necesitatea de a hrăni un număr crescând de oameni neproductivi. De asemenea, este posibil ca la izbucnirea acestor revolte să fi contribuit și cauze religioase, de pildă adoptarea de către ierarhia conducătoare a unor elemente de cult toltece. După părerea arheologului american, conducătorii orașelor au fost alungați, poate chiar uciși de către țărani, răscoala întinzându-se pe rând de la un oraș la celălalt. Puterea a trecut în mâinile șefilor răscoalei și a preoților din micile așezări. Marile construcții au încetat astfel în mod subit. Poporul a continuat să frecventeze centrele ceremoniale pentru anumite servicii religioase și pentru târguri, fără însă a mai ridica alte edificii de cult. Încetul cu încetul, cele vechi, nefiind întreținute, au căzut în ruină, vegetația a început să le invadeze. În ciuda numeroaselor teorii emise de istorici și arheologii americaniști, misterul părăsirii orașelor din vechiul imperiu Maya nu este nici până astăzi pe deplin lămurit. O catastrofă naturală, de pildă un cutremur în această regiune bogată în activitate seismică, trebuie exclusă, deoarece orașele au fost părăsite treptat și nu s-au găsit urme ale unor asemenea cataclisme. Odată cu părăsirea ultimului oraș, 987 era noastră, începe o nouă epocă în istoria civilizației Maya, marcată de transformări însemnate în structura socială și culturală a făuritorilor ei. După părăsirea principalelor centre de cultură din vechiul imperiu, mai frecvente în regiunile râurilor, Usumacinta și Motagua, civilizația maia emigrează mai ales spre țărmul Atlanticului, unde întemeiază așezările cicen Itza și Amatitlan. Mai întâi, cultura maia trece printr-o perioadă de declin care se asociază pe de -o parte, cu unele influențe ale civilizațiilor vecine, cea din Teotihuacan, cea zapotecă de la Monte Alban, și cea din Veracruz pe de altă parte cu o orientare către militarism și război a noilor centre După o perioadă de relativă independență se produce o importantă migrație a toltecilor, pornind de la Tula, care cuceresc cele mai importante centre ale culturii Maya din Yucatan Toltecii erau se pare înrudiți cu Mayașii după cum rezultă din studiul comparativ al celor două limbi Cultura toltecă prezintă însă unele diferențe esențiale, trăsătura ei cea mai caracteristică, fiind adorarea lui Coatl. Diego de Landa, a cărui lucrare Relacion de las Cozas de Yucatán, redactată în veacul XVI, se numără printre cele mai competente surse spaniole cu privire la istoria maiașilor, arată Indienii cred că un mare senior numit Cuculcan, Domnea împreună cu cei din neamul Itza, de origine toltecă, care s-au stabilit la Cicen Itza Ei spun că el a venit din apus, dar nu pot preciza cu fermitate dacă a venit înainte sau după indienii Ița, Sau poate chiar în același timp cu ei Încheiat citatul Cucul can Cucul înseamnă pană sau pasărea chețal Can înseamnă șarpe Cuculcan este forma mai a lui Quetzalcoatl. Cuețal însemnând pasăre, coatl, șarpe. După cum rezultă din relatarea lui Landa și din alte surse, Quetzalcoatl a fost mai întâi șef militar și religios al orașului Tula, centrul culturii Toltece, fiind mai târziu zeificat ca personificare a planetei Venus și zeu al vegetației. Alungat din Tula, din pricina uneltirilor rivalului său Tețcatlii Poca, el a plecat spre sud, în regiunea Veracruz sau în Tabasco, apoi s-a îmbarcat pe o plută, dispărând în largul mării. O altă versiune a legendei spune că a construit un rug pe plută și a ajuns pe mare și a dat foc, reapărând după opt zile pe cer, perioada de invizibilitate la conjuncția inferioară a planetei Venus. Identitatea lui cucul Cuculcan, formează astăzi obiectul unor interesante cercetări, majoritatea oamenilor de știință fiind de acord că el a existat într-adevăr, după cum și legendara Tula s-a dovedit a nu fi cât uși de puțin legendară, ruinele ei fiind descoperite în apropierea actualului Tolan. Nu numai identitatea lui Cuculcan constituie o problemă neelucidată, ci și originea amerindienilor din Ramuraița. Unii istorici înclină să-i socotească tolteci, adoratori și creatori ai miturilor legate de Coatl. Alții sunt de părere că erau un grup maia din Tabasco, care, tocmai ca și indienii maia Contal, adopta lui Coțalcoatl, și principalele elemente ale culturii toltece În sprijinul acestei din urmă păreri Vine faptul că Ița Este o denumire de origine maiașă Care se găsește relativ frecvent Și în regiunile marginașe din Yucatan Oricum, indienii Iița erau destul de toltecizați De vreme ce aveau ca embleme pasărea Jaguarul și piatra prețioasă plată Ori, primele două Pasărea Chiețal și Jaguarul erau embleme ale războinicilor din Tula. Cronicile Maia arată că ocuparea orașului Cicenița de către Amerindienița a durat aproape două secole și jumătate, până în 1441. Unele surse vorbesc și de o triplă alianță între Cicenița, Maia Pan și Uxmal, deși cercetările arheologice au arătat că orașul Uxmal a fost părăsit o mare parte a acestei perioade. Așadar, noul imperiu Maia își mută centrele de cultură către nord, de la Uaxactun, Tikal, Palenche și Chirigua, la Cicenița, Maiapan și Uxmal, și adoptă elemente toltece în cultura sa, cel mai important fiind adorarea lui Quetzalcoatl Coatl cu culcan. Ne aflăm acum într-adevăr în fața unei culturi dominate de șarpele cu pene, care în această perioadă este reprezentat pe toate edificiile, cu capul de o grosime exagerată, cu gura deschisă, gata parcă de a mușca, cu trupul încolăcit și acoperit cu pene codale ale păsării Chețal. De la Tula la Cicenița au mai fost importați Tețcatlipoca, zeul atotputernic care l-a gonit pe Coțalcoatl, Plachitonatiuh sau Soarele care răsare, zeul războinicilor care se bucura de un prestigiu considerabil și Chicomecoatl sau Șarpele septuplu, zeita porumbului, reprezentată sub forma unui personaj fără cap, din gâtul căruia ies șapte șerpi în formă de evan tai. În sfârșit apar acum și imagini ale zeilor tolteci ai ploii, numiți tlaloci, care n-au putut însă să înlăture complet pe corespondenții lor maiași, zeii ceacii. În orașele peninsulei Yucatan, influențate de migrația toltecă, pe frizele piramidelor și ale platformelor, sunt reprezentați jaguari și vulturi, simboluri ale ordinelor militare, se înmulțesc scenele care redau sacrificii, războinici oferind inimile victimelor sacrificate lui Tlachitonatiuch, iar șirurile de cranii omenești gravate pe ziduri amintesc sinistrul Țompantli rastelul de hârci pe care toltecii și mai târziu astecii agățau craniile victimelor sacrificate în onoarea zeilor setoși de sânge și pentru gloria castei militare. Suntem departe de perioada clasică a vechiului imperiu în care sacrificiile de oameni se făceau numai la anumite sărbători și preocupările principale erau ridicarea de edificii și studiul științelor legate de calendar. În vechea limbă maia nu existau anumiți termeni care în această perioadă au devenit necesari și au trebuit să fie adaptați după alte limbi vechi mexicane, termeni inspirați de invadatorii veniți de la Tula pentru a reda mai bine anumite sensuri. Așa sunt cuvintele Tepal sau Tepual, care înseamnă stăpân, proprietar de sclavi, Macehual, care înseamnă slugă, om de rând, Tecpan, colectivitate mare, Palat. Tenamitl, oraș fortificat, cetate. Tepen înseamnă măreție, fast, glorie. În perioada noului imperiu al șarpelui cu pene, orașele devin adevărate cetăți. Ele nu se mai construiesc în câmp deschis, ci pe insule așezate în mijlocul lacurilor, în zone deluroase sau împădurite. Sunt înconjurate de palisade, iar unul dintre ele era chiar apărat de un soi de palisadă întărită de un gard viu de agavă. Cicenița și, într-o măsură mai mică, uxmal, reprezintă apogeul culturii Maya din epoca noului imperiu. Așezarea, săpăturile arheologice au început în 1885 și nu s-au terminat încă, au imit prin monumentele sale impunătoare, între care Palatul Preoteselor. Observatorul astronomic, Caracolul și Piramida Soarelui, alături de edificiile de la Uxmal și de portalul Hercule din Cicen Viejo, ele constituie mărturii tipice ale celei de a doua și ultime epoci de înflorire a culturii Maia. Înrobită de asteci și macinată de lupte interne, Confederația Cetăților Maiașe se va destrăma treptat. În ultima perioadă istorică, maiașii au absorbit și contopit în cadrul lor alte elemente mexicane, în deosebe ale amerindienilor Itza, o parte dintre invadatorii și cuceritorii yucatanului devenind încetul cu încetul yucateci, adoptând limba și ritualurile maia. Totuși, cuceritorii au impus cultului Cuculcan, șarpele cu pene, care s-a păstrat cu deosebită tenacitate. De asemenea, unele denumiri, inclusiv numele centrului principal, Cicen Itza, care înseamnă malul puțului Itza. În perioadele de război, sacrificiile de oameni aduse zeilor erau frecvente. Se considera astfel că zeii erau implorați pentru a obține victoria asupra dușmanului, iar capturarea de prizonieri procura cetăților victime omenești. Unii istorici și arheologi înclinau să creadă că vechii maiași au adoptat sacrificiile de oameni după invazia toltecilor și sub influența acestora. Cercetări mai recente au stabilit însă că aceste ceremonii, care se desfășurau cu destulă cruzime, apar încă din prima perioadă a vechiului imperiu și se mențin în tot cursul celor două milenii de istorie maiașă, fiind mai frecvente în ultima perioadă după subjugarea centrelor culturii maia de către Asteci. La Cicenița, victimile alese pentru sacrificiu erau aruncate în cenote, puțul sacru, împreună cu diverse ofrande. Cei care scăpau cu viață urcau scările săpate în stâncă până în marginea cenotului, aducând mesajul înmânat lor de către zeii ploii, cât va ploa și cum va fi recolta în anul ce va veni. Într-o interesantă cronică populară din veacul 16 Cilam Balam, cărțile profetului Jaguar, găsim relatarea unui asemenea sacrificiu în legătură cu legenda lui Hunac Ceel Kauih, conducătorul Revoltei din Maiapan și eroul poporului Maia. La una dintre acele ceremonii de la gura cenotului din Cicenița, la care nicio victimă n-a supraviețuit, Hunac Ceel s-a aruncat din proprie inițiativă în puț, aducând apoi mesajul. În Cilam-Balam se povestește, citat, Atunci cei care trebuiau să fie aruncați sosiră, Atunci au început să fie aruncați în cenote pentru ca profeția să poată fi ascultată de șefii lor. Profeția lor nu veni. Se necară așadar cu toții. Și atunci Caiuh-unac-ce-el, era numele bărbatului care se găsea acolo, își puse capul la gura din partea de miază zia cenotului. Atunci el se aruncă. Pe urmă urcă iar ca să aducă profeția. Oamenii începură să-l asculte. Pe urmă oamenii începură să-l proclame șef. Pe urmă l-așezară pe scaunul șefilor. Pe urmă îl proclamară primul dintre șefi. Înainte vreme nu fusese șef. Încheiat citatul. Hunak Jeel este un personaj istoric real, înzestrat cu calități remarcabile, a reușit să facă din Maia Pan principalul oraș din Yucatan, după ce l-a învins pe Hak Sib Hak, conducătorul orașului Cicen Itza, și i-a supus pe șefii militari din Itzamal. Cercetările arheologice au arătat că Maia Pan a exercitat o puternică influență politică și religioasă asupra întregii regiuni, în anumite perioade, populația orașului se ridica la 10.000 de locuitori, cifră enormă pentru acea vreme. Puțul din Cicenița, fântâna morții, cum a fost numit pe bună dreptate, a stârnit firește curiozitatea arheologilor, care încă din veacul trecut s-a gândit că sondaje întreprinse pe fundul lui ar putea da la iveală vestigii interesante, cu atât mai mult cu cât din relatarea călugărului Diego de Landa, Reieșea că, pe lângă sacrificiile umane, fiorosului șarpe cu pene importat de maiaj de la Tula, îi plăceau ca ofrande și obiecte de aur. Primul care a încercat să sondeze fântâna morții a fost John Stephens, după cum rezultă din lucrările sale publicate la Londra în 1841-1843. Bogat ilustrate de tovarășul său de călătorie, pictorul Frederick Caselwood dar fără succes. Stephens s-a întors din Yucatan, convins că maiașii au moștenit civilizația Atlantidei. S-au găsit apoi și alți arheologi amatori, dar mijloacele tehnice ale vremii nu îngăduiau descoperiri spectaculoase. Mai târziu, amatorii și-au pierdut interesul pentru cenotul sacru, mai ales în urma cercetorilor arheologului Earl Morris, sprijinit de fundația americană Carnegie, care a demonstrat că maiașii aveau altă scară a valorilor decât vecinilor asteci. Mai mult decât aurul și argintul prețuiau nefritul, peruzeaua sau turcoaza și penele păsării chețal. Dar cel care va demonstra că lucrurile nu stau chiar așa va fi tot un amator, Edward Herbert Thompson, consul al Statelor Unite la Amerida și pasionat al arheologiei. Echipat cu o dragă și cu un costum de scafandru, diplomatul american se puse pe treabă. O lucrare recentă, Miloslav Stingl, pe urmele orașelor Maia, editura Albatros, București, 1975, ne oferă o descriere pitorească a activității lui Thompson de explorare a cenotului sacru. Cu mijloacele modeste care îi stăteau la dispoziție, Thompson angajase doi scafandri greci din insulele Bahamas, specialiști în pescuirea bureților. El însuși își însușise noțiunile elementare ale acestei dificile profesiuni de la scafandrul Ephriam Orf, care, către sfârșitul veacului trecut, își cucerise oarecare faimă în domeniul cercetărilor subacvatice. Stingl relatează Citat Apoi a venit acea zi mult așteptată. Consul Statelor Unite ale Americii în Merida își îmbracă casca de aramă, se desparte de indienii săi și coboară pe treptele scării de frânghie sub luciul apei. Indienii care iubesc pe Don Eduardo, cum îi spun în San Isidro, sunt triști. Știu că el nu se va mai întoarce niciodată. Doar în apa cenotului trăiesc șerpiuria și șopârle primejdioase. Și oare nu se colorează apa fântânii din când în când cu sânge? acea nuanță roșie pe care apa din fântâna morții câteodată într-adevăr o are, a reușit să o explice Thomson mai târziu prin existența semințelor unei plante care crește pe malurile cenotului. Și astfel începe, pentru prima oară în istoria cercetării trecutului Maia, căutarea monumentelor indiene sub apă. Thomson și cei doi greci coboară mereu. Între suprafața fântânii morții și fundul ei noroios, sunt 25 de metri de apă. Prin primii 5 metri mai pătrund razele soarelui, mai adânc însă era întuneric de plin. Grecii au adus din Bahamas un reflector modern submarin, dar nici acesta nu poate străbate amestecul acesta de culoare a ciocolatei, care umple două treimi din cenot. Este format din crengi și rădăcini de copaci de care sunt prinse pietre, uneori adevărați bolovani. În lipsă de lumină, scafandrii au trebuit să învețe să recurgă la pipăit. Zi după zi, au pipăit cei trei orbi, crenguță după crenguță, în amestecul acesta vechi de secole, ca să găsească ceea ce draga nu ridicase. Credința lui Thomson se adevărea treptat. Au găsit zeci de obiecte indiene, statuite, sculptate din nefrit, douăzeci de inele de aur, 21 de figurine de broaște, scorpioni și alte animale executate din aur, o mască splendidă din aur. masca are ochii închiși ca și cum ar reprezenta un mort. Au găsit de asemenea zeci de alte hulche, acele arme atât de obișnuite ale maiașilor din perioada toltecă, și au ridicat din amol mai mult de 100 de clopoței de aur cărora, înainte de a fi aruncați în fântâna morții, le erau smulse limbile. Indienii credeau că lucrurile trăiesc ca și oamenii și de aceea preoții omorau lucrurile pe care le jertfeau, așa cum omorau victimele omenești. Iar în continuare, scafandrii au descoperit piesele cele mai frumoase, un fel de coroană de aur împodobită cu un șarpe cu pene dublu. Thomson considera această coroană drept cea mai izbutită operă a gravorilor în aur, maiași. Au mai găsit și discuri de aur lucrate în relief, atât de importante pentru maialogie. Logie. Pe aceste discuri, Thomson a scos din fântână trepta 26, Maiașii își reprezentaseră zeii cucerirea orașelor lor de către luptătorii tolteci, chiar și scene de bătălii navale și jertfiri de oameni. Thomson era să-și piardă într-adevăr viața în cenotul morții de la Cicenița. Cei drept nu din pricina mâniei zeilor maiași, ci a neîndemânării în mânuirea echipamentului de scafandru. Cu prilejul uneia dintre scufundări, a deschis ventilele foarte târziu, nereușind să echilibreze presiunea. A scăpat ca prin minune, dar a rămas cu o diminuare a auzului care l-a jenat toată viața.